Tidak ada menara Sampai akhirnya Islam berlabuh ke Afrika Utara Di laut Mediterania Nama kota itu Alexandria Didirikan oleh Alexander the Great. Orang yang pertama sampai ke sana Sahabat Nabi bernama Amr bin Ash. Saya naik kapal laut Tiga hari, tiga malam Baru sampai dari terusan Suez ke Jeddah Waktu mau haji Zaman itu belum ada kapal laut, belum ada mesin diesel. Mereka mengarungi laut merah sampai ke Alexandria, kota besar didirikan Alexander the Great disebut dengan kota Alexandria. Dulu tokoh-tokoh itu kalau buat nama kota, buat namanya. Apa nama kotanya? Alexandria. Siapa pendirinya? Alexander the Great. Saya kalau membuat kota, nama kotanya Somadia. <toskop> Sampai Amar bin Az ke sana Mereka lihat di tepi pantai Ada bangunan tinggi ke atas Dan di atas ada api Api bahasa Arabnya nar Tempat api manar, Manara Tempat api Ini tempat api bagus Kalau kita bawa ke dekat masjid Diambil dari tepi pantai Diletakkan di temping masjid Buat apinya Muazzin naik ke atas Allah, Wa suara azan didengar semua orang itu awal muasal menara nar tempat api kita menyebutnya mercu suara jadi tidak ada ayat Quran ya ayuhallazina amanu hai orang beriman kalau kamu buat masjid buatlah menara enggak ada itu datang belakangan lalu kemudian kubah Kalau seandainya masjid itu disebut masjid kerana ada kubah Maka kita tidak melihat kubah Ini bukan kubah ini Ini bus yang ditumpuk-tumpuk saja Masjid Nabawi tidak ada kubahnya Atapnya hanyalah pelepah korma yang dianyam daun korma Tiangnya batang-batang korma yang lapuk, yang tua Dan tidak ada kubah Tapi ketika Islam sampai ke Bizantium Mereka melihat arsitektur bangunan yang luar biasa Ada arsitektur bangunan Bizantium Romawi kuno Makanya pintu masuk kota Paris Dengan desain melengkung Dibuat atap melengkung supaya apa? Tidak ada tiang di tengah. Maka Islam mengambil desain atap melengkung itu, Tidak ada tiang di tengah. Kenapa itu diambil? Bagus, tidak ada tiang di tengah. Maka sob tidak putus. Tidak ada sob yang putus ke belakang. Itu bukan sensor, tapi waktu syuruk sudah masuk. Saat ini setan sedang keluar. Biarkan dia dulu kesetanan-kesetanan kesetana. Masalah setan Jangan diperhatikan Sekarang banyak orang yang terlalu menyalahkan setan Kamu kenapa nggak di masjid? Saya digoda setan Pak Ustaz Kata setan aku nggak ada yang goda Kadang kita kasihan juga ngelihat setannya Dikit-dikit setan Dikit-dikit setan Luak pernah goda kata setan Lu aja yang gak mau ke masjid Kata dia Oleh sebab itu maka saya khawatir nanti akan muncul apa yang disebut dengan KPS Komisi Perlindungan Setan. Keping banyaknya setan teraniaya. Selesai setan berlalu maka kita pun akan melaksanakan solat. Desain bangun melengkung maka ketika masjid yang dibangun oleh kerajaan Demak dengan wali songohnya tidak menggunakan kubah. Kalau hari ini masjid di Amerika tidak pakai kubah lalu orang ini masjid apa? Convention hall nih mana? kubahnya, dia tidak mengerti sejarah masjid Nabi tidak pakai kubah artinya apa? Islam menerima kemajuan selama tidak terkait masalah akidah, menara bukan dari ajaran Islam, mercusuar tapi karena ada manfaat, bisa melambung suara orang naik ke atas pakai bangunan kubah melengkung bukan dari ajaran Islam dari Romawi, tapi karena manfaatnya bagus, bisa dipakai termasuk mikrofon, kipas angin AC HP. Ini bukan punya orang Islam, Samsung. Ini Apple yang sudah digigit setengah. Apple Bukan punya orang Islam, Samsung. Oh itu orang kafir punya Korea. Seandainya itu punya orang Islam pasti Samsung dinya. <tuh> Mohon maaf Pak Samsungnya. Maka kita pakai alat-alat ini semua, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, sebarkan, share, bagikan, anak-anak muda, berkaryalah kalian. Kenapa? Akan menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ntar bangun besok pagi, bangun subuh, ambil happy. Siapa yang bangun subuh pergi solat ke masjid duduk di masjid sampai terbit matahari lewatkan 12 belas minit solat sunat islam dua arkaan dia dapat pahala haji dan umrah tamak sempurna sempurna sempurna hadis riwayat sunan tertinggi, hasan satu minit masukkan ke instagram share sore lihat baru tiga lainnya, nggak apa apa. Karena kita beramal bukan karena like. Kalau kau beramal karena like kau akan kecewa. Beramal karena komen akan sakit hati, beramal karena share akan tidak akan mendapatkan ketenangan, tapi beramal karena Allah maka Allah akan berikan balasan kuasa Bagikan saja. Ayahdi diamlaku bika rojulan wahidan satu orang dapat hidayah karena sharemu, satu orang dapat hidayah karena statusmu. Khairul mumin khomarid namm lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah, unta besar berbulu kemerahan. Kendaraan termahal zaman Nabi Lebih baik kau dapat satu hidayah orang